Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуговування. Розділ 22 Приглушене світло з обох кінців темного коридору. Лікар Шпігельман говорить. «Я так розумію, чоловік моєї пацієнтки розповів вам про касету, яку ми отримали сьогодні вранці». «Так, а як вона сюди потрапила, ви знаєте?» Повірте, лейтенанте, після того, як я побачив, який ефект запис справив на місіс Маршал, я особисто його прослухав і намагався вияснити, як він дійшов до моєї пацієнтки. Усі наші листи проходять через поштове відділення лікарні перед відправленням. Абсолютно всі. Чи то для пацієнтів, чи медичного персоналу, чи адміністрації. Звідти волонтери доставляють її адресатам. Я так розумію, що пакунок з касетою вже був у поштовому відділенні лікарні, коли волонтер заглянув туди сьогодні зранку. Оскільки на ньому було написано лише ім'я моєї пацієнтки, волонтер пішов до реєстратури. Одна з дівчат підняла документацію. Хіба вони не мали проконсультуватися з вами, перш ніж дати касету і магнітофон Джуді? Звичайно. Медсестра Бонд неодмінно так би і зробила, але її сьогодні немає на чергуванні. Сьогодні чергує медсестра Рек, котра подумала, що замість адреси написано прізвисько, Дані не в дитинстві, і що це хтось із давніх друзів Місіс Маршал надіслав їй музику, щоб підбадьорити. У Сестринській є касетний плеєр, тож вона вставила касету в нього і віддала його Місіс Маршал. У темному коридорі очі лікаря набувають злобного близько. Тоді, як ви можете уявити, усе полетіло під три чорти – Місіс Маршал повернулася до того стану, у якому ми її госпіталізували, і який супроводжувався низкою тривожних вчинків. На щастя, я саме був у лікарні. Тож, коли почув, що сталося, наказав дати їй заспокійливе і помістити в безпечну палату, оскільки там якісь стіни. У Місіс Маршал знову відкрилися рани на пальцях. До того ж, мені зовсім не хотілося, щоб вона завдала собі будь-якої шкоди. «Щойно заспокійливе подіяло, я зайшов, щоб поговорити з нею. Тоді прослухав плівку. Мабуть, я мав одразу ж зателефонувати в поліцію, але в мої обов'язки в першу чергу входить прислухатися до пацієнтів, тож натомість я зателефонував містеру Маршалу. «Звідки?» «З тієї ж кімнати по своєму мобільному. Містер Маршал, звичайно ж, наполягав на тому, щоб я дав слухавку його дружині, і вона також хотіла з ним говорити». Вона дуже збентежилась під час цієї розмови, і мені довелось дати їй ще одну невелику дозу заспокійливого. Коли місіс Маршал заспокоїлась, я зателефонував містеру маршалу знову, щоб розповісти йому детальніше про запис. Хочете його послухати? Не зараз, докторе, дякую. Хоча я хочу вас про дещо запитати з цього приводу, тоді запитуйте. Фред Маршал намагався зімітувати той акцент, з яким говорили ви копіюючи того, хто зробив запис. «Ви чули коли-небудь раніше такий акцент? Можливо, він схожий на німецький?» «Я вже думав про це. Це було схоже на свого роду німецьку вимову англійських слів, але не зовсім. Якщо й можна зробити якесь порівняння, то треба було б сказати, що говорив француз англійською, намагаючись застосувати німецький акцент. Проте насправді я ще не чув нічого подібного. Від самого початку цієї розмови Лікар Шпігельман міряв Джека поглядом, не наче даючи оцінку відповідно до стандартів, про які Джек не зміг би навіть здогадатись. Вираз його обличчя – такий же нейтральний і невиразний, як у регулювальника вуличного руху. «Містер Маршал повідомив мені, що він має намір зателефонувати вам. Здається, між вами і місіс Маршал утворився якийсь надзвичайний зв'язок. Вона поважає ту майстерність, з якою ви беретеся до справи». Воно й не дивно, але також вона, здається, довіряє вам. Містер Маршал просить, щоб вам було дозволено допитати його дружину, а вона сказала, що має поговорити з вами. Отже, ви без проблем дозволите мені побути з нею наодинці протягом півгодини. Усмішка на обличчі лікаря Шпігельмана зникає одразу ж, щойно з'являється. Моя пацієнтка та її чоловік продемонстрували довіру до вас, лейтенанте Сойер, але питання не в тому. Питання в тому, чи можу довіряти вам я. Довіряти в чому? Багато в чому. Перш за все, чи діятимете ви в інтересах моєї пацієнтки? Чи утримуватиметесь, щоб не засмутити її та не дати помилкових надій? У моєї пацієнтки розвинулася низка ілюзій, зосереджених на існуванні іншого світу, суміжного з нашим. Вона думає, що її сина тримають як полоненого в іншому світі. Маю сказати вам, лейтенанти, що місіс і містер Маршал вірять у те, що ви знайомі з цим фантастичним світом. Моя пацієнтка цілком у цьому переконана, а її чоловік приймає це на тій підставі, що це втішає його дружину. Я розумію. Це єдине, що може зараз Джек сказати лікарю. Ви у свою чергу маєте знати, що всі свої розмови з Маршалами я веду на неофіційній підставі – штатного консультанта відділку поліції Френчлендінга і капітана Дейла Гілбертсона. На неофіційній підставі. Капітан Гілбертсон попросив мене допомогти зібрати інформацію в розслідуванні справи рибака. І два дні тому, після зникнення Тайлера Маршала, я нарешті погодився зробити все, що в моїх силах. У мене немає абсолютно ніякого офіційного статусу. Тож я просто допомагаю капітану і його поліцейським – тому що маю чималий досвід. Дозвольте запитати прямо, лейтенанте. Тож ви ввели в оману маршалів, що вам знайомий вигаданий фантастичний світ місіс Маршал? Я відповім вам так, лікарю. Зі стрічки ми знаємо, що рибак справді тримає Тайлера Маршала в полоні. Тож можна сказати, що він більше не в цьому світі, а у світі рибака. Лікар Шпігельман зводить брови. Думаєте, цей монстр живе в тому ж всесвіті, що й ми? Запитує Джек. «Я так не думаю, і ви теж. Рибак живе у своєму власному світі. Світі, що функціонує за правилами, які він запозичив або вигадував роками. За всієї поваги у мене набагато більше досвіду роботи з такими випадками, як у маршалів, ніж у поліції. Ба навіть у вас. Хіба що вам часто доводиться мати справу з психопатичними злочинцями? Вибачте, якщо це звучить зарозуміло. Я не це мав на увазі». Ви говорите про профільність. Я правильно розумію. Кілька років тому мене було запрошено на спеціальні профільні курси ПРЗНЗ, які проводило ФБР. І я багато чого там навчився, але те, про що зараз говорю, виходить далеко за межі профільності. Це набагато серйозніше, каже Джек сам собі. Тепер м'яч на вашому полі лікарю. Шпігельман повільно киває. В лінзах його окулярів спалахує далекий відблиск. «Думаю, я вас зрозумів». Він роздумує, зітхає, схрещує руки на грудях і розмірковує далі. Тоді підводить очі і зустрічається поглядом із Джеком. Гаразд, я дозволю вам із нею побачитись. Наодинці, у моєму кабінеті протягом тридцяти хвилин. Я не хочу ставати на шляху прогресивних слідчих дій». «Дякую», каже Джек. «Це принесе чималу користь, обіцяю». «Я надто довго пропрацював психіатром». Щоб вірити в такі обіцянки. Лейтенанте Сойер, але сподіваюся, ви досягнете успіху у справі порятунку Тайлера маршала. Дозвольте, я проведу вас у свій кабінет. Ви зможете зачекати там, доки я піду за пацієнткою і приведу її іншим коридором. Так буде трохи швидше. Лікар Шпігельман прямує до кінця темного коридору, тоді звертає ліворуч, тоді знову ліворуч, витягує з кишені чималу в'язку ключів і відчиняє непідписані двері. Джек іде за ним у кімнату, яка, очевидно, була створена шляхом об'єднання двох маленьких кабінетів у один. Половину кімнати займають довгий дерев'яний стіл, стілець, журнальний столик зі скляною поверхнею, що завалений журналами, і шафа для документів. В іншій половині стоять диван і шкіряне крісло. Стіни прикрашають копії робіт Джорджі Оуків. Збоку стола Знаходяться двері, які, за припущенням Джека, ведуть до маленької комірчини. Вони якраз навпроти крісла, посередині між двома половинами кабінету. Двері, які, здається, ведуть до сусідньої кімнати. «Як бачите, – каже лікар Шпігельман, – я використовую це приміщення і як офіс, і як оглядовий кабінет, тож я приведу сюди місіс Маршал. Дайте мені дві чи три хвилини». «Джек дякує» і лікар поспішає за двері кімнати для очікування. У маленькій комірчині Вендел Грін витягує касетний диктофон з кишені піджака і прикладає його, а також вухо, до дверей. Він тримає палець на кнопці «Запис». Серце шаленіє. Знову найвидатніший журналіст Західного Вісконсину виконує свій обов'язок перед кожним пересічним громадянином. Як шкода! що в бісовій комірчині так темно, але бути засуненим у чорну діру – це не перша жертва Вендела у його святому покликанні. Крім того, все, що йому треба побачити – це маленьке червоне світло на диктофоні. Аж раптом, хоча лікар Шпігельман залишив кімнату, чується його голос, який кличе лейтенанта Сойера. Як цей послідовник Фрейда зміг повернутись, не відчиняючи і не зачиняючи дверей? І що сталося з Джуді Маршалл? «Лейтенанте Сойер, мені треба поговорити з вами. Візьміть слухавку до вас дзвінок і, здається, терміновий». Достоту. Голос звучить із телефону внутрішнього зв'язку. б тобто це міг дзвонити Джеку Сойеру і чому терміново. Вендел сподівається, що золотий хлопець натисне кнопку з написом «гучномовець». Але, на жаль, він цього не робить. І Вендел змушений задовольнятися тим, що чує лише один бік розмови. «Дзвінок?» – каже Джек. «Від кого?» Від того, кому ви сказали, що будете у відділенні Г. Шнобель з новинами про чорний дім. Як я можу отримати дзвінок? Просто натисніть кнопку, що світиться, каже лікар. Перша лінія, я приведу місіс Маршал, коли побачу, що ви закінчили розмову. Джек натискає кнопку і каже. Джек Сойер. Дякувати Богу, каже Шнобель Сент-Пір, улесливо хриплим голосом. Думаю, вам варто приїхати до мене якомога швидше. Усе перемішалося. «Ви знайшли його? О, так. Ми знайшли чорний дім. Він нас не дуже радо зустрів. Це місце хоче залишатися захованим, і чітко дає це зрозуміти. Декого з хлопців поранено. З більшістю з нас усе гаразд, але мишеня, я не знаю. Він підхопив щось жахливе від укусу собаки, якщо це був собака, у чому я особисто сумніваюся. Док зробив усе, що зміг, але... дідько. Він, здається, божеволіє і не дозволяє нам відвезти його в лікарню. Шнобелю, чому ви не відвезете його силоміць, якщо це йому так необхідно? Це не в наших правилах. Мишеня не ступав на поріг лікарні з того часу, як його батько помер в одній із них. Він удвічі більше боїться лікарень, ніж того, що сталося з його ногою. Якщо ми спробуємо доставити його до головної лікарні Ларів'єр, то він, мабуть, сконає ще в кареті швидкої». А якщо не помре, то ніколи вам цього не пробачить. Саме так. Коли ви зможете приїхати? Мені досі треба побачитися з жінкою, про яку я вам казав. Можливо, за годину, у будь-якому разі не пізніше. Ви мене не чуєте? Мишеня помирає у нас на руках. Нам треба багато чого розповісти один одному. Я згоден, каже Джек. Чекайте на мене, Шнобелю. Він кладе слухавку, повертається до дверей, що поруч із кріслом в оглядовому кабінеті і чекає на те, що скоро його світ зміниться. «Що чорт забирає усе це значить?» – дивується Вендел. Він записав лише дві хвилини розмови між Джеком Соєром і недоумком, що зіпсував запис, який міг коштувати гарної машини, гарного будинку на кручі над річкою, а все, що він отримав, нічого не варте лайно. Вендел заслуговує на хорошу машину і красивий будинок. Він заробив їх уже тричі. Його охоплює почуття втрати, і він кипить від образи. Золотим хлопцям піднесли все на діамантових підносах. Люди зі шкіри лізуть, щоб дати їм те, що їм навіть не потрібно, не те, що легендарним, безкорисливо, працюючим трудягам і джентльменам преси, таким як Вендел Грін. Венделу Гріну ж навіть для того, щоб його просто заховали в темній, тісній, маленькій комірчині для виконання своєї роботи, треба заплатити 20 баксів. Його вуха горять, коли він чує, що двері відчиняються. Червоне світло горить, вірний диктофон мотає стрічку моток за мотком, і хай би що зараз сталося, воно змінить усе. Кишечник Вендела – це абсолютно надійний орган. Його найкращий друг зігріває його впевненістю, що скоро справедливість буде на його боці. Голос лікаря Шпігельмана долинає крізь двері шафи і записується на стрічку. «Я залишу вас на одинці». «Золотий хлопець, спасибі, лікарю, я вам дуже вдячний». «Доктор Шпігельман, тридцять хвилин, так? Тож я маю повернутися о чотирнадцятій годині десять хвилин». «Золотий хлопець, чудово». Тихо зачиняються двері і клацає замок. Тоді довгі секунди мовчання. Чому вони не розмовляють один з одним? «Але, звичайно, відповідь на це запитання очевидна». Вони чекають, коли Шпігельман забере свій задок достатньо далеко, щоб уже не чути їх. О, це просто неймовірно так і є. Тихі кроки золотого хлопця, який рухається до дверей, лише зайвий раз засвідчують бездоганну інтуїцію репортера. О, кишечник Вендела Гріна! О, знаряддя чудове і надійне! Знову ти впоралась із важким завданням журналістики. Вендел чує, як диктофон записує клацання замка. «Джуді Маршалл, не забудьте про двері позаду вас. Золотий хлопець, як ви?» «Джуді Маршалл, набагато, набагато краще, оскільки ви тут. Двері, Джеку!» Знову чуються кроки, знову безпомилковий звук, сповзаючого на місце металевого болта. «Хлопець, якого скоро буде подолано. Я думав про вас увесь день, я думав про це. Повія, шлюха-шльондра, а півгодини нам вистачить?» Той, що стоїть однією ногою у ведмежому капкані. Якщо ні, він просто стукатиме у двері. Вендел ледь стримується, щоб не закричати від захвату. Ці двоє людей точно збираються зайнятися сексом. Вони збираються зірвати із себе одяг і вжарити по-звірячому. Дорогенькі мої осі відплати. Коли Вендел Гріно прилюднить усе це, репутація Джека Сойера буде нижчою, ніж у рибака. Очі Джуді стомлені. Волосся тьмяне, на пальцях разючо-білий свіжий бинт. Обличчя виражає глибину її почуттів. Воно світиться чистою, вистражданою красою багатої уяви, що є результатом того, що вона бачила. Джеку здається, що Джуді Маршал схожа на помилково викрадену королеву. Замість того, щоб спотворити природне благородство її душі, лікарняний халат і вицвіла нічна сорочка роблять його лише очевиднішим. Джек відводить від неї погляд лише на мить, щоб замкнути другі двері. Він бачить, що не може сказати нічого, чого б вона ще не знала. Джуді закінчує те, що він почав. Вона йде до нього і простягає руки, щоб він їх ухопив. «Я думав про вас увесь день», – каже він і бере її за руки. «Я думав про це». Її відповідь означає все, що вона прийшла побачити, що вони мають зробити. А півгодини нам вистачить, якщо ні, він просто стукатиме у двері. Вони посміхаються, вона стискає його руки сильніше. То нехай стукає. Вона робить найменший, найлегший ривок, який змушує його наблизитись, серце Джека калатає в очікуванні обіймів. Те, що вона робить, набагато дивовижніше, ніж просто обійми вона схиляє голову і двома легкими сухими дотиками губ цілує його руки. Тоді притискає тильну сторону його правої долоні до своєї щоки і поступається назад. «Ви знаєте про плівку?» – він киває. «Я збожеволіла, коли її почула. Але надіслати її мені було помилкою. Він влучив у мене надто сильно. Я неначе знову стала тією дитиною, яка чула шепіт іншої дитини крізь стіну. Я зійшла з глузду і намагалась розірвати стіну на шматки. Я чула, як мій син благав мене про допомогу. Він був там, з іншого боку стіни, куди ви і вирушите. Куди ми вирушимо? Куди ми вирушимо, так? Але я не можу подорожувати крізь стіни, а ви можете. Тож у вас є завдання, найважливіше завдання, яке може бути. Ви повинні знайти Тая і зупинити Аббала. Я не знаю, що це, але зупинити його – це ваша робота. Я правильно розумію. Ви копісмен? «Ви правильно розумієте, каже Джек, я копісмен, тому це моя робота». «Тоді все правильно, ви маєте позбутись Горга і його господаря, містера Маншана. Це не його справжнє ім'я, воно лише звучить якось схоже на містер Маншан. Коли я збожеволіла і поривалася до того світу, вона сказала мені, вона змогла прошепотіти це мені просто у вухо, я була так близько». Що з цієї розмови чує Венделгрін, а також диктофон, який записує на плівку за дверима. Навряд чи це те, що він очікував почути. Звіряче рохкання і стогін від бажання швидкого задоволення. Венделгрін шкірить зуби. Його обличчя витягується в гримасі розчарування. «Я люблю те, що ви дозволили собі побачити, – каже Джек. – Ви дивовижна людина. Ви одна з тисячі, хто міг би зрозуміти це, а робити й погодів». «Ви надто багато говорите, – каже Джуді, – я хочу сказати, що люблю вас. Ви любите мене по-своєму. Але знаєте, що, просто прийшовши сюди, ви зробили для мене більше, ніж я могла зробити. Від вас надходить промінь, у якому я просто розчинилась. Джеку, ви жили там, а я лише змогла крадькома зазирнути. Проте мені цього досить, я задоволена. Ви і відділення Г відкрили в мені вміння подорожувати». Ви відкрили вміння подорожувати завдяки тому, що у вас всередині. Гаразд, триразова хвала добре відомого всім безумства. Пора. Ви маєте бути копісменом. Я зможу пройти лише половину шляху, але вам знадобляться всі ваші сили. Думаю, що і ваші сили вас здивують. Візьміть мене за руку і зробіть це Джеку, перейдіть. Вона чекає. Я маю передати вас їй. Ви знаєте, як її звати, правда? Він розтуляє рот, але не може говорити. Сила, яка здається, виходить із самого центру землі, проникає в його тіло, проносить електричний заряд через кров, напружує скальп, змушує його притиснутись своїми тремтячими пальцями до тремтячих пальців Джуді Маршал, відчуття надзвичайної легкості і жвавості, збираються разом і заповнюють його внутрішню порожнечу. Водночас він відчуває і своє тіло що раніше перед польотом ніколи не відчував. Це схоже на зліт ракети, думає він. Земля, здається, здригається в нього під ногами. Йому вдається опустити очі, поглянути на свої руки, перевести погляд на Джуді Маршал, яка, відкинувши голову назад, паралельно до вібруючої підлоги заплющує очі, посміхається в стані екстазу. Її оточує біле мерехтливе світло, гарні коліна, Ноги світяться під подолом старого синього одягу. Вона стоїть босоніж. Навколо нього світло мерехтить також. Все це надходить від неї, думає Джек. І від? Повітря наповнює шелестіння. копії робіт Джорджі Оуків злітають зі стін. Низький диван, підтанцьовуючи, відсувається від стіни. Папери кружляють у вихорі, злітають зі стола. Що вібрує? Вузька галогенна лампа падає на землю. У всій лікарні на кожному поверсі, у кожному відділенні і в кожній палаті ліжка вібрують, телевізори вимикаються, інструменти брязкають на тацях, світло мерехтить, іграшки падають із полиць сувенірного магазину, вази з високими ліліями ковзають по мармуровій підлозі. На п'ятому поверсі лампочки вибухають і розсипаються рясними іскрами. Ураганний шум дедалі збільшується і збільшується. Разом із неймовірно гучним свистінням утворюється широка біла запона, яка одразу ж перетворюється на маленьку точку і зникає. Зникає також і Джек Сойер, і зникає Вендел Грін з Комірчини. Вони проникли на території, залишили один світ і увійшли в інший, виснажені і змучені. Боже, це було в сотні разів сильніше, ніж добре відоме Сальто. Джек лежить, дивиться на розірване біле простирадло, що колишиться, як розірване вітрило. Чверть секунди тому він бачив інше біле простирадло, але воно було з яскравого світла, а не таке, як це. М'яке ароматне повітря ощасливлює його. Спершу він лише усвідомлює, що хтось тримає його за праву руку, а тоді, що поруч з ним лежить вражаюча жінка. Джуді Маршал. Ні. Не Джуді Маршал, яку він по-своєму любить, а інша дивовижна жінка, яка колись шепотіла Джуді крізь стіну вночі, і яка останнім часом наблизилась ще ближче. Він ледь не вимовив її ім'я, коли? У поле його зору потрапляє миле обличчя, водночас схоже і не схоже на обличчя Джуді. Його було виточено на тому штокарному верстаті, випочено в тій же печі, виліплено тим же одурманеним скульптором. Але ніжнішими й легшими дотиками. Від подиву Джек не може рухатись, у нього перехопило подих. Ця жінка, чиє обличчя зараз над ним усміхається з ніжною нетерплячістю, ніколи не народжувала, вона ніколи не подорожувала за межі рідних територій, ніколи не літала на літаку, не водила авто, не дивилася телевізора, не вичерпувала лід з морозильної камери, не користувалася мікрохвильовкою. Вона випромінює натхнення і внутрішню благодать. Він бачить, що вона світиться зсередини. Про її чудове почуття гумору, ніжність, співчуття, розум, силу свідчить блиск в очах, лінії рота, кожна риса обличчя. Він знає її ім'я, і воно чудово їй підходить. Джеку здається, що він вмить закохався в неї, і що вона одразу полонила його. Нарешті він може вимовити її чудове ім'я – Софії.